Garaziba egorri eta Sibiruko lujaldeetan egin ondoan, azparneko erri proposatua izan entzaizuei dokoa, aierra lekoine, makea edo lekorneko pertsona guzietek parte har dezakete, baina zuen energia kontsumoa apaltzeko zer egin txusen, Filip Iñarra zepe ioko zuzendaria. Ebe ba, ba gauza simple bat, ebe salabatean zertzen marizira pizten duzu e, argia, ebe dioetan maribazira, ebe esten duzu argia. Do uraikin, ebe horza garbitzen maribauzu, be esten duzu e, Ura, eta ez duzu usten uh, surtzen. Jastu simplekin, uh, energia uh, orkesten alda eta biziki errenen dut, biziki erresa da egite hori, bakarrik errenen uh, dut uh, berdira usaiak uh, cambiatu. Desafioa aseintzin, bilkurak eta firmakuntzatipi bat proposatua izanen zaizue, zuen oiturak aldatzeko, jakinala ere zuen energia faktura euneko sortzi zapalduz, berre un euro aurreztuko dituzuela urtean, beraz antolatu eta izan. C'est Neymar. Et de kia da family a Sparnick Waldeco family Gousiéri et ta famille Olivier que nous en Baso equipa ça été Nadila et ben je connais Kobu Rachouek ça été Nadila il est Lanki de tal débat au soko DND tal débat lagunak. du gou a maiatzera kontagailu eta ko zenbakia ikasu egin beharko da konparaketak egiteko ondotik, informazio bilkura bat antolatua da Astelanuntan eletako ko eriko echan a ratziko